פרק ו. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הן נא, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר אדוני, לא ידון רוחי ואדם לעולם, בשגם הוא מאה ועשרים שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכם, כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם. המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות לבו, רק רע כל היום.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 כן עשה.